A fiú egy láthatatlan vonalat követve szalad, mely ferdén szeli az eget, ahol a jövőről szőt vadálmai úgy szállnak, mint egy sárkány, ami beteríti a külvárost. Thomas Tranströmer, nyílt és zárt terek, open and closed space. A hurok mélyen a föld alatt húzódott. A kísérleti fizikusok számára alkotott hatalmas, kör alakú részecskegyorsító és kutató létesítmény észak arna körül terült el, a keleti hilleszhőktől szinte egészen Hárjárőig Északon, majd nyugatra folytatódott Björk Fjárdenen át, és Adelző nyugati végét megkerülve, Björkő és egykori civilizációjának nyomai alatt. A hurok jelenlétét egész Malarőarnában érezni lehetett. Szüleink ott dolgoztak. A riksenergi járművei járőröztek az utakon és az égben. Furcsa gépek kóboroltak az erdőben, a tisztásokon és a réteken. Bármilyen erő uralta is a mélységet, vibrálását érezni lehetett a házak alapzatán keresztül, a mészkő téglákban, az eternit homlokzatokon és a nappaliainkban is. Ameddig a szem látott, gépek és fémhulladék mindenütt, melyek valahogyan a létesítményhez kapcsolódtak. Zöld jelző fényeikkel a bona reaktor óriási hűtőtornyai a horizont állandó elemei voltak. Ha a füledet a talajra szorítottad, hallani lehetett a hurok szívdobogását. Dorombolt a gravitron, a mérnöki mágia, ami a hurok kísérletének lényege volt, központi eleme. A létesítmény kategóriájában a legnagyobb volt a világon, és úgy tartották, hogy erejével még a téridősíkját is képes lenne meghajlítani.